Negyedik fejezet Az Esztergomi vár fogadó termében a trónust formázó nagy karosszék előtt állt Asztrik az apát, és Pázmán a palotások ispánja. Pázmán az imént lépett ki Géza úr beteg szobájából. Asztrik aggódva figyelte szavait, németül beszéltek. Asztrik németül is tudott, és szeretett mindenkivel anyanyelvén szólni. Egy kicsi, mintha hivalkodott volna nyelvtudásával, hiszen Géza úr körül a német, szlovén és taján lovagok is megtanultak magyarul, annál is inkább, mert Géza úr nem volt hajlandó megtanulni semmiféle idegen nyelven. Latinul sem értett, vagy legalábbis úgy tett, mintha nem értene. Aki tehát Esztergomban földet, hatalmat, kincset akart szerezni, az kénytelen volt hamarosan megtanulni a magyar nyelven – és mostanában már a német gráfok egymás között is gyakorta beszéltek magyarul, és magukat már nem is gráfoknak, hanem komeszeknek, vagy magyarul ispánoknak nevezték. Géza úr színe előtt Astrik és Pázmán is magyarul beszélt, de így kettesben nyelv nyelvtudása szinte biztatta Pázmánt, hogy németül szóljon. Az ő hangjában is aggodalom ült. Aggódott is mindenki, hiszen nem lehetett tudni, hogy Géza úr előbb-utóbb bekövetkező halála esetén mi is lesz. A német lovagok féltek Istvántól. Nyilvánvaló volt, hogy István nem kedveli őket. Pázmán se nagyon mert hinni Asztriknak, aki váltig hangoztatta, hogy ő jobban ismeri Géza úr Túlszilaj fiát. sokkal több abban a józanság, hogy sem indulataira hallgasson, ha igazán fontos dolgokban kell döntenie. De azért Astrik is nagyon szerette volna, ha még esztendők telhetnek el Géza úr kemény keze alatt. Neki még sok tanítani valója van, és István az utóbbi időkben nem igen akar tanulni. Talán hetek is kellenek, amíg jobb belátásra tér. Az is baj, hogy Géza úr nem hallgat a vajákosokra. Éppen erről beszél Pázbán. A vajákos hiába könyörög neki, hiába kérleltem én is, nem akar takarók közt ágyában maradni. Már a botját emelte rám, amikor újra mondtam, hogy pihennie kell, hiszen beteg. Amióta újra magához tért, nem akarja elhinni, hogy beteg. Asztrik jól ismerte Gézát, érteni vélte. Röstelli gyöngeségét, röstelli, hogy már nem tud lóra ülni. Istennel szállna perbe, mert az ég már visszavonni készült tőle a siralomvölgyi életet. Nem ismer a lázatot. Bizony, pogány maradt. Pázmán azt hitte, hogy Asztrik valami rosszat mondott ezzel urukra. Ezt nem hagyhatta. Lelkesen szerette Gézát, akit Hübér ismert, aki mellett évtizedeket töltött el, akit megtanult csodálni. De pogánysága mégis a kereszt szolgálatában telt el, mondotta. Az úr csodája, hogy így hitetlenül is Krisztusért munkálkodott egy hosszú életen keresztül. Ezért remélem, hogy nem vár kárhozat a túlvilágon. Aztrik egyetértően bólintott. Eszköző a legfőbb jó kezében, által a földön a gonosz pusztult. Remélhető tehát, hogy bűneiért a purgatórium lélektisztító tüzébe kerül, a majd út vezet az örök üdvösség tájai felé pedig ő maga talán nem is hiszi, hogy pokol vagy mennyország várod túlnan lelkeinkre. Talán még most is úgy hiszi, mint apái, hogy halála után égi csillagok közt fog nyargalászni, és örök időkig vadat vagy ellenséget űzhet odafent. Szeretett teljes gúny lappangott a szavakban. Pázmán bólintott hozzá, hiszen tudta, hogy a pogányok így vélik badarság, mosolygott, azután hozzátette, de vitézre valló badarság. Aztrik elgondolkozott, úgy mondta, és talán még ezt sem hiszi. Ekkor kitárult az ajtó, és ott állt Géza kende, mögötte a vajákos, egy kereszténypap és egy táltos. Láttuk rá, Pázmán odaugrott, hogy segítse a nagyurat, hanem azt szinte ellökte magától és rákiáltott. Hányszor mondjam, nem vagyok sem Sánta, Sántal, támogatni kell, és botra támaszkodni magam is tudok. Géza úr nem volt magas férfi. Néhai atya ura, Zoltán fia taksony az öregek emlékezetében szinte óriás volt. István is nyurga magasra nőtt. Az Árpád fiak általában magas emberek voltak, de Géza úr nem volt nagyobb termetű, mint általában a magyar lovasok. Ezekről pedig a német és szlovén lovagoknak az volt a véleményük, hogy gyalogosan, inkább alacsonyak. Hanem aki ránézett taksonyfia Gézára, az első pillanatban mégis nagynak látta. Volt benne valami, ami Asztrik véleménye szerint fából faragott pogánybálványokra emlékeztetett. Hosszú őszhaja, bazontos fehér bajsza, időskorában megnövesztett, orcáját körítő szakálla sem tudta rejteni arcának sárgás-barna színét és a faszobrokra emlékeztető kemény arcvonásokat. Szemei ferdén ültek, és feketén csillogtak. Orra kicsi volt, ajkain, szájtartásán erőült. Még így testét melegítő hosszú köpenyben is Botra támaszkodva is árad belőle a kemény erő és az indulatos erőszakosság. Közben azonban ez az arc okosságot és ravasságot is sugárzott. Géza úr közelében senki se látszott jelentékenynek. Ahová ő belépett, bárha megtörtént, bárha betegen, ott ő volt a legfontosabb. A székhez ment, leült, és kísérőihez fordult. Ma még élnem kell, még néhány napig okvetlenül élnem kell. Te vajákos, fősz hüvet, menj! Te, tátos, mondj varázsigét, menj! Te apát, imádkozz az életemért, menj! Na no, menjetek már! Felemelt a botját, senki se kételkedett benne, hogy ütésre kész, ha azonnal nem teljesítik parancsát. A vajákos, a keresztény és a pogánypap gyorsan meghajolt és sietett is kifelé. Géza hátradőlt a székben, úgy mondotta. Akár a Dunába dobathatná mind a hármokat. Itt már nem segít, se fű, sem varázslat. Itt már az imádság sem segít. Asztrik és Pázmán természetesen ettől kezdve már magyarul beszélt. Az apát kifelé fordította a tenyereit. Uram, az ég dönt! Géza bólintott. Lehetséges, bizonyára. De itt a földön egyben másba még nekem kell döntenem. István, fiam? Napok óta vár rád, uram, jelentette Asztrik. Parancsszavadra azonnal visszatért, azóta vár. Helyes, intett a fejével a kende. Vele kell beszélnem, de előbb még ti kettőtökkel. Tenéked, Astrik még tovább is tanítanod kell Istvánt. Elsősorban a Frank király törvényeit kell tudnia, és mindazt, amit a szentjeid törvényről, hatalomról tanítanak. Szent Augustinus igéit. Kezdett volna a tanítási tervbe Asztrik, de Géza indulatosan belevágott. Mit bánom én, hogy hívják? Az a fontos, hogy István hamarosan mindent tudjon, amit napnyugatra a várak és az országok nagyhatalmúrai úrai tudnak. Ezt parancsolom. Asztrik meghajolt. Géza pedig beszélt tovább. Ha eltelik egy év, és István nem tud több törvényt, és a szentek igéit sem tudja jobban, mint a bajor szomszéd, akkor én bárhol is vagyok a túlvilágon, visszatérek, és testetlenül is lesz annyi erőm, hogy felemeljem ezt a botot, és téged agyba főbe verjelek. Aztrik keresztet vetett ezekre a pogány szavakra, de Géza rákiáltott. Sesküdj! Az apát azonban aggályoskodott. És ha István még egy ideig makacskodnék? Nem makacskodhatik, jelentette ki Géza. Te tanítasz, és ő tanul? Sesküdj, a lelked üdvösségére! ütésre emelte bottyát. A pedig. Lehajtott fővel, de nagyon érthető szavakkal mondotta. Esküszöm, Krisztus hétsebére, lelkem úgy lejjen örök nyugalmat, hogy amit én megtanultam, imádságot, törvényt, intelmet, legendát, arra ifjaburamat, Fia Istvánt megtanítom. Úgy lesz, bólintott rá a kende, és a lovakhoz fordult. És most te? Pázmán, jól figyelj! A palotás Ispán meghajolt. Géza rendelkezett. Istvánnak, tudod, másképpen kell élnie, mint ahogy én éltem, és egész másképpen, mint ahogy az én atyáim éltek. Külsőben már ma is jobban hasonlít hozzátok, keresztény lovagokhoz, de legyen valóban is lovag. Te, pázmán, hűvitézem voltál elejétől fogva. Én se voltam hálátlan érte. Egyetlen lóval, pusztakarddal érkeztél ide, most nagyföldek ura vagy. Palotásaim ispánja. És aki gyűlöl engem, az gyűlöl téged is. Ha én utánam István nem azt folytatja, amit én elkeztettem. hát akkor jaj neked. Ha István az én emlékemet átkozza, akkor itt a tetorkodat vágják el. Neked tehát nagy érdeked, hogy István ne tegyen másképpen, mint ahogy én tettem. De néki többet kell tennie, ő lovag legyen. Pázmán, reáthagyom, hogy Istvánt az első győzelmes harc után, amelyben részt vett, azonnal ott a csatatéren lovaggá üsd. És ha egyszer lovag, nem is tehet mást, mint lovagi módra él. Értetted? Pázmán elszorult torokkal kezdte. Uram, én esküszöm. Géza azonban rákiáltott: Nem kell az esküd. A pap esküdjék. Kardot forgató, lovakhoz értő férfi vagy. Nekem több ha kezed a kardodra teszed, és úgy ígéred. Pázmán kihúzta magát. Kezével megszorította egyenes kardjának markolatát, és határozott hangon szólt. Ígérem, uram! Géza helyeslően bólintott. Jól van. Most menjetek és küldjétek be Istvánt. A többit neki kell elmondanom. Asztrik és Pázmán mélyen meghajolt. Az ajtó kitárult előttük, majd becsukódott mögöttük. Géza, mint merev pogány bálvány ülött a két ablak között a karosszégben, hanem amikor egyedül maradt, jobb kezével a szíve helyét tapogatta. Figyelte, dobog-e még odabent az élet, aztán fáradtan támaszkodott a karfára. Amikor azonban az ajtó megint kitárult, és tudta, hogy most fog belépni István, Ültében kiegyenesedett, arcára kényszerítette a kemény tekintetet. Tudta, hogy most, életének végén, élete legfontosabb percei következnek. Erősnek kell lennie. Beteg ágyán napok óta készült a szavakra, amelyeket Istvánnak tudomásul kell vennie. István napok óta azt hitte, hogy atya indulatos szavakkal fogja szídni, amiért jó ideje nemcsak elhanyagolja, de egyenest megtagadja mindazt, amit kötelességként ráparancsolt. Elhatározta, hogy semmit sem fog tagadni. Amióta anyjával beszélt, még nagyobb zűrzavar gomolygott benne, mint az előtt. Legszívesebben elfutott volna. Vissza méhecskéhez, hogy mellette semmi mással ne törődjék csak a szerelemmel. De tudta, hogy itt kell lennie, amikor atya jobban lesz és hivatja. Most hát, itt a pillanat. Semmit sem fog tagadni, de semmit sem fog bánni. És ha meghallgatott minden szemrehányást, akkor majd ő is elmondja, mi nem tetszik neki. Elmondja, aki túllép Esztergomon, láthatja, hallhatja, hogy a pástorok menekülnek kendéjük elől. Mikor a szobába lépett, és szembeállt Atjával, megrettent. Jól ismerte ő ezt a kemény tekintetet. Most se lágyabb, de ott ül az arcon, a szemekben, valami idegen, valami ijesztő, ami már túl van a földi életen. Hivattál, atyám, mondta halkabban, mint szerette volna. Hivattalak, István, válaszolt szokatlanul csöndesen Géza. Erre István úgy érezte, hogy mégis szánni bánni kellene mindent, amit az utóbbi napokban cselekedett. Bevalló hangom mondotta, tudom, hogy haragszol rám. Megszektem a parancsod, már hetek óta kerülöm a könyveket, és túl hangos vigalommal zaklattam fel az elmúlt éjszakákon Esztergom alvó útvornikiait. A merevarc mosolyogni kezdett, és a hang egyetértő volt. Joga van ehhez Esztergom urhának. Döbbenten hallgatta István, és nem tudott többet mondani. Atyám! És most a menni készülő a trónuson beszélni kezdett. Máskor talán mást mondanék egy némely viselt dolgodnak hallatán, de erre már nincs idő. Többé nem kérdezlek, mit csináltál tegnap. Most csak az izgatja lelkem, hogy holnap mit csinálsz. A hang jobban szorongatta Istvánt, mint a szavak. Meg kellett kérdeznie. Atyám, miért ilyen komor a hangod? Komor vagyok, ismerte be az atya, mert nem sokára már nálam nagyobb úr előtt kell megállnom. Öreg vagyok, beteg vagyok, fiam. Minden pap érted imádkozik, a vajákos újabb füveket főz. Igyekezett vigasztaló szavakat találni a fiú, de a beteg nem etintett. Hiába! Hallgas, figyelj! Már nincs idő fecsegni. Amit csináltam, nincs még befejezve. Isten azt hitte, ebben a pillanatban kell elmondani, amit el akar mondani. Erről akartam én is szólni, atyám. Jól tudom már, hogy milyen indulattal néznek ránk, miket beszélnek rólunk. Géza merett arcán megjelent a gőg mosolya. Sose érdekelt, ki mit szól, téged se kérdelek. Figyelj a szavaimra, amit most mondok, halálos parancs. Ha nem tartod be, nem csak a mi házunk, de egész népünk úgy el, mint bárki más, ki megállt itt a -e földön. István úgy érezte, mintha láthatatlan óriási madár suhanna a szobába. Gyomratáján szorongás ült, ha most meg kellene hallania azt a kérlelhetetlen igét, amelyet földi embernek jobb nem hallania. Bizonyos volt benne, hogy atya tudott valamit, ami rákényszerítette, hogy tegye mindazt, amit tett. És ezt mostantól fogva neki is kell tudnia. De fegyelmezett hangon válaszolt. Beszélj, atyám, parancsot hallgatom. Géza pedig ültében kiegyenesedett, mintha nem is fiára nézne, hanem elmúlt és eljövendő évszázadokba, és lassú, egyenletes szavakkal mondotta, amit végig gondolt a beteg ágyon. Latin romok és avar temetők országa volt ez. Itt minden mindig vérrel és könnyelázott, ezt a földet, mint országutat úgy járták a népek, akik napkelettől napnyugat felé rohantak, otthont, legelőt keresni. Aki elment, az elment, de aki megállt, az elpusztult itt. Hunok, avarok, nagy híre, fényessége, pillanatnyi volt. Nevük emléke hirdeti csupán, hogy mennyi jajszó hangzott itt, te tájon, hogy mennyi könyhult, mennyi véromlott, hogy hány halállal haltak itt a népek. És mégis, itt mondotta, hogy megáll a népnek egykor Árpád dédapánk. Megállt, mert tovább már nem vitt az út. Nyugatra tőlünk előbb érkezett népek lakoztak, építvén maguknak kőházat és erős kővárakat, és vissza úgy sem volt, mert napkeletről csak úgy özöllött mindenféle nép, Árpád azt tette, amit tenni kellett. Homfoglaló volt, mivel egyebet nem is lehetett tenni. Hadaink hol harcok árán, hol baráti szóval megszállották az ország részeit. A régi népek töredékei pedig hajoltak és szolgálni kényszerültek. Mi pedig éltünk tovább, a sok vér látta tájon, az otthonná vált földön, úgy, ahogy az ősök éltek a határtalan és otthontalan pusztákon. Elvakított, hogy a szomszédok rettegték nevünket. De aki nem lesz szüntelen nagyobb, aki nem gyarapszik észben és erőben, az gyengül, hogyha nem is veszi észre. Hogy rettegett a német a nevünktől, és elbizakodtunk, Elhallgatott. Nagyot sóhajtott. István úgy mozdult, mintha szólni akarna, de atya intett, hogy hallgasson, most ő beszél, és már folytatta is. Atyám, taksony volt a kende, amikor bulcsú horka és lehel, a ma híres kürtös vezér, rátört a németekre, és az egész had csúfos halállal veszett. Bulcsú és lehel szégyenszemre kötélen halt, és ott maradt a férfi nép virága. Szívéhez kapott, és hátra hanyatlott. Lélegzete elakadt. István ilyetten ugrott hozzá, de akkorra már Géza nagy erővel összeszedte magát, és ültében újra kiegyenesedett. Vajákost hívok, mondta a fiú. Itt maradsz, parancsolta az atya. Figyelj, még nem halok meg. Tart addig az erőm, míg nem adtam parancsaimat, te csak arra figyelj, amit beszélek. István engedelmesen bólintott, Géza pedig folytatta. Bulcsú és lehel csúfosan veszett. Ez több mint negyven éve volt, fiam. Még ifjú ember voltam, de akkor a gyászír hallatán kúszott szívembe a szorongás, hogy hunok után és avarok után a halának halálával halunk mi is, ha nem fogunk szomszédaink módjára városokat és várakat emelni, ha úgy élünk továbbra is, mint egykor atyáink. Arcán váratlanul gúnyos mosoly jelent meg, egészen más hangon, élőbb, ismerősebb hangon folytatta. Hát azt hiszed, én szeretem a könyveket, Nevetséges a szűk cella mélyén böngésző férfi, de a könyvből mégis kiolvashatod, hogy milyen legyen a törvény, amely megmenti a népet. Én nem tanultam egyetlen betűt sem, helyettem istenéket kell tanulni. Nem volt elég időm, hogy befejezzem a művemet. A te dolgod, hogy hidd és tudd, amit én hitetlenül és tudatlanul, de helyes úton megkezdettem. István szédülés félét érzett a szavak hallatán. Bizonytalanul kérdezte. Hitetlenül? Atyám, Géza bólintott. Hitetlenül. Aztán indulatosabban folytatta. Vagy azt tartott, hogy hiszem a papok unalmas, vagy éppen érthetetlen latin nyelven mondott siránkozásait? De hát akart közbekérdezni a fiú. Apja azonban rárivalt. Hallgass! Én azt sem hittem el, amit a tátosok jajonktak áldozáskor. Én azt se hittem, hogy az Isten úr fehér lovakból rendelt áldozat füstjét teszi, és azt se hittem el, hogy éjségét tömjénnel csillapítja. De a szomszédok, nyomatékosan ismételte, a szomszédok, a hatalmasok, a félelmetesek hiszik a kereszt minden igéjét, vagy úgy tesznek, mintha hinnék. Görcsösen megragadta botját és nagyot vágott vele a szék dobogó emelvényére. Hangja egyszerre hörgött és kiáltott. Hát, aki ezen a tájon a pusztulással akar szembenézni, az higgye, amit az élet érdekében, a létért és kenyérért hinni kell! István lehajtotta fejét, és határozott hangon jelentette ki: Én hiszem mindam az igéket, atyám! Géza szavait most már az indulat hajtotta Mert én akartam azt, hogy hinni tudj és én parancsolom, hogy menj, tanulj és én parancsolom, hogy zúszt halára, aki a régi szokások nevében az építendő újnak ellenáll. Úgy dölt hátra, mintha elfáradt volna, de ferdevágású szemei élénken figyelték, mit mond erre István. Az pedig úgy gondolta, ez az a pillanat, amikor kimondhatja, amire napok óta készült. Így felelt tehát. De olyan sok minden szép a régiből, és a pásztornak is igaza van, amikor keserves átkokat szór mindazokra, akik az új szerint elszántják legelőjét. A regősök, a halott atyák szebb és boldogabb koráról énekelnek, és talán van is igazság a dalaikban. Ott kint a földeken szomorúság és jaj szó ül a szívekben. A szavak nyomán megvető mosolyült Géza úr merev szája széleire, de kivárta, amíg fia befejezi mondandóját. Úgy látszik, közben fogalmazta a választ, mert amint István elhallgatott, azonnal belekezdett, és töprengés nélkül mondotta végig. Ne szívekre és ne dalokra figyelj! Bármit cselekszel ezen a tájon, az élet és a pusztulás közt választhatsz. Ne rettencsen az emlék! Néha szebb a tegnapi, a megszokott, a múlt. De ne feledd el, hogy ami a múlt felé néz, az halált idéz. A szép vitézi ének a múltat jobbnak festi a jövőnél, posztítsd a dalt az énekessel együtt. Népünk, teremt majd még szebb énekeket. Nehéz sóhaj szakad ki István melléből. Milyen nehéz! Keményen mondta erre Géza. Hallgass, még én beszélek, még nagyon fontos mondani valóm van. Tudod-e, hogy az ősök joga szerint én utánam, nem téged illet a kenderangja? István bólintott, koppányt a horkát. Géza megmarkolta a botot. Hangja megint felemelkedett, és egyszerre volt haragos megrendelkező. Ő pedig soha kezébe nem kaphatja a hatalmat. Az én munkám csak úgy végezhető be ha szétszúzod a régi joggal együtt a múlt szokásokért most is tenni kész koppányt. És a koppány békében marad? kérdezte a fiú. Mi lesz, ha koppány meghajol előttem? Géza a bottal indulatosan ütött a dobogóra. A tűz és víz közt. Béke nem lehet. Ha békében élsz vele, megeshet, hogy őt utánzod. És akkor én, hiába harcoltam egy életen át, hiába hult a vér, hiába öltem és ölettem halomra honfoglalók vitéz utódait, hiába adtam gazdag birtokot, bitang, parázna, jött ment embereknek, akik hasznomra voltak. Szörnyűséges az én életem, ha értelmetlenül folyt, ha te nem fejezed be. De én, ha bár komoran és szorongva, Mégis emelt fővel fogok megállni. Bár nem tudom, hogy melyik isten fogad, mert egyikkel sem törődtem nagyon, emelt fővel megyek, mert a kiontott vér minden csépje, azért ontatott, hogy megmaradhasson maga az élet, hogy élhessenek és méltón élhessenek itt a többiek. De ha hiába volt, akkor nem vagyok egyéb, mint átkos emlékezetű gyilkosa vétlen embertömegeknek. Ha bevégzed, amit én kezdtem el, értelme volt az egész életemnek, és te leszel a jövendőknek apja. Ha abba hagyod, én bűnös vagyok. Te gyáván pusztulsz, és elveszett a nép. Ahogy mondotta, egyre nyugodtabb lett, egyre határozottabb. István azonban úgy éreztem, mintha egy kéz a torkához nyúlt volna, hogy folytogassa. Alig tudta kimondani. Atyám, ez szörnyűséges. A két férfi szempár összenézett, és parancsolóan határozott hangon mondta az atya. A kötelesség könnyű vagy nehéz, de tenni kell, és egész nép bánja meg, ha egy, egy ember elmulasztja azt, amit megengedett a lehetőség. István meghajolt a trónuson ülő előtt. Megértettem parancsodat atyám. És erre az a bálványarc egyszerre atyai arcá szelidőt. Mosoly is volt rajta, bánat is volt rajta, de megelégedés is. Elvártam, fiam. Tudtam, hiszen férfi vagy, és az én fiam vagy. Most még arra kell gondolnunk, hogy míg te idebent kardot forgatsz, rád ne törjön a szomszéd. Úgy határoztunk anyáddal, hogy a számodra feleségül kérjük a bajor herceg hajadon húgát. Ez meglepő volt. Erről anyja említést se tett, és mindeddig Idegenkedvén a német lovagoktól eszébe se jutott, hogy német nőt vegyen majd feleségül. Kereste a szavakat, hogy válaszoljon. Nem tudtam, anyám se mondta. De mi lesz, ha a német herceg kisasszony nem tetszik én nékem, vagy én nem tetszem majd meg ő neki? Megint indulatosan csattant fel Géza. Nem kérdezem, hogy ki tetszik neked. Az odalent élők bajlódnak a szív aprócska örömeivel és bánataival. A te dolgod most az, hogy a bajor uralkodó sógora légy. A bajor herceg, szomszéd, és császár is lehet belőle. Fontos és veszedelmes szomszéd, de hasznos szomszéd is lehet. És jobb, ha sógor, mint ha betörő a szomszéd. Értem, mondta Halkan István, és lehajtotta a fejét. Apja folytatta. Menj asszonyodat, már minden napra várjuk, még szeretném megérni lakodalmadat. Azután én már mehetek. Te folytasd, és fejezd be, amit elkezdtem. Ezt parancsolom. Bottyára támaszkodva felállt. István odalépett, hogy segítsen, de nem engedte. Még győzöm jártányi erővel. Elindult az ajtó felé, úgy mondta közben. Most újra könnyebb. Maradj! Most már ez a te helyed. Most már. Rajtod a teher. Az ajtó kitárult. Géza kiment. Mögötte újra bezárult az ajtó. István ott maradt a trónus mellett. Megint úgy rémlett neki, hogy az a láthatatlan, óriási madár itt csapkod szárnyaival a kerek szobában. Késő délután István vágtatva érkezett a Kelenföldi házhoz. Méhecske elébe futott. Azonnal látta, hogy nyerekből kiszálló szerelmesének arca szokatlanul komor. Teste is jobban átizzadt, mint máskor vágtatás után. Ne kérdezz, méhecske, most nem akarok magamról sem tudni, most csak rólad akarok tudni. Most holnap reggel ne legyen más. Csak te! Aztán úgy is minden egészen másképp kell, hogy legyen. Többet azonban nem volt hajlandó beszélni. Szívélyesen köszöntötte az elébe siető pomást, de enni sem volt kedve. A bort azonban kancsó számra öntötte magába. Amikor Pomáz elindult a rév felé, hogy megnézze, kikérkeznek az utolsó mai kompon, István sürgette méhecskét, térjenek ágyba. A szerelmes leány remélte, hogy ölelése megvigasztalja Istvánt. Máskor is bármi baja bánata volt, a csókoktól mindig felderült, most azonban komor volt az ölelése is. Mintha egy másik férfi feküdnék mellette, Még a mozdulatai is ismeretlenek, Szilaj, de érzések nélkül való férfi ember. És amikor kimerülten elaludt mellette, És méhecske fölébe hajolt, Az alkonyati halaványvilágosságban, Ijesztően idegen, ismeretlen volt az arca. Hajnal előtt ébredt, még egy újabb öleléssel keltette méhecskét, de utána azonnal szedelőzködött is. A hajnal első fényeire már nyerekben ült, és vissza nézve indult vágtatva Esztergom felé. A ló alig bírta a száguldást, de nem adott neki pihenőt. Kora délelőtt már felfelé léptetett az Esztergomi dombon a vár felé. Ott leugrott, a kantárt odadobta az elősiető lovásznak. Egyenest Asztrik szobájába tartott. Fehérre szobában lakott az apát. Nem volt ott egyéb, mint a fekhely, a feszület a térdeplővel, egy láda a fal mellett, és egy író-olvasó a keskeny ablak előtt. Astrix olvasott. Ha egyedül volt és nem álltatóskodott, mindig könyvvel ült. Legszívesebben Szent Ágoston művét, az Isten államát böngészte. Most is az feküdt kinyitva előtte. István jöttére, aztig úgy állt fel, mint a képen várta. Tudta, hogy jönnie kell. István azok után, hogy a kelenföldi böszörményházában beszélgetett vele, nem is tehetett mást, mint hogy elrohanjon anyjához. Attól kezdve zavart lélekkel kellett várnia, hogy mit fog hallani a Aztrik körülbelül sejthette, hogy Géza úr mit rendelkezett, milyen hagyatékot adott fiának. Mi más tehet ezek után, István? Az lehetséges, hogy bocsánatos, ifjonti bűnös vágytól hajtva visszavágtat a böszörmény leányhoz. De azután? Azután ide kell jönnie. Lám itt is van. Megáll előtte. Nem is csodálkozott, hogy köszönés nélkül ezt kérdezi. Ugye te is tudod, hogy atyám ellen mennyi vér kiált? Az apát igen tintett, és így válaszolt. A jövő útja jajokkal van kirakva. Aki eljövendő áldásért csatázik, annak viselnie kell a mai átkokat. Nem is kérdezte, hanem mondotta István. Átkozni fognak engem is. Igen, bólintott Asztrik. Hangos szavakkal sír az elbukó múlt, de hogyha félsz a könnyektől is a jajtól, akkor a halál csendje vár rád. István lehajtotta a fejét. Sejtem már, és azt is, hogy nem elég akardomat kihúzni. Tudom, hogy tanulni kell a teendőt. Meg kell tanulnom, hogyan csinálták mások én előttem. Oda nézett az asztalra. Ismerte azt a könyvet, már sokat olvastak együtt belőle. De az sem elegendő, amit a szent doktor tanított. Ismerni kell a volt királyok cselekedeteit és rendelkezéseit. Így folytatta. Tanist hát! Mit írt Isten államáról Szent Augustinus, és milyen törvényeket hozott a Frank nagy Károly, meg a longobár, Rotari, meg a többiek? Astrik sima arcára ki akart ülni a győzelem mosolya, de fegyelmezte magát. Ne őt érezze István győztesnek, hanem maga magát, hiszen maga ellen aratott diadalt. Megfogta tanítványa kezét, és szerít hangon mondotta: Gyere hát, István! A könyvek között türelmesen vár mindenre a válasz.